Він усвідомив з доконаністю завершення. У відпущенні йому роки Самоїв Турок прагнув відшукати, повернути, знову відчути поруч ті нещасні душі, котрі один раз уже були часткою його, частиною довгого та безнадійного життя великого здрайці, яке все-таки закінчилося. Дотягтися пощастило до деяких, але тим, Кого він зумів знайти, Самуїл подарував усе, що мав сам. Дивовижний диявольський дар, велику спокусу і тендітну можливість колись вирятувати його, батька Самуїла, шафлярського злодія, північе перо, а разом із ним із самих себе. Тоді він не знав, навіщо вештується по світу, яким чуттям знаходить серед безлічі людей знайомий погляд, що обпалює душу. То вони ці найди, і чому саме вони, але пройти мимо Самоїл Бацан не міг. Він сидів на могильному горбику серед хлібних фігурок і дивився в туман у хитку завісу хвилин між ніччю і ранком, між життям і смертю, у туман, куди пішли, де танули і зникали прийомні діти Самоїла Баци. З шафляр Пасерпки Восьмої заповіді. Лютий квітень 1996 року. Кінець озвученої книги. Запис здійснений в республіканському будинку звукозапису і друку українського товариства Сліпих. Читав Ігор Мурашко, звукорежисер Лідія Антоненко. Київ, 2007 рік.